Ba, egia san, oso arduratuta gaude, oso grabea iruditzen zaigu, ikusten duzuenez hene, joa pixka bat, pixkanaka, pixkanaka, goraka, goraka, geroz eta e, lege urraketak eta hartu nahi diren neurriak, geroz eta legez kanpoago daude, eta ja, arrazakeria erabat e, problemari gabe erabiltzen dute, oso grabea iruditzen zaigu, ze azkenean da, persona, etorkinen, Bai, bai Persona, persona etorkinen dehumanizazioaren normalizazioa. Hau da, ez ditugu persona bezala ikusten hauek desde luego ja esaten badute persona eh migrante bat harrapatzen baduzu, edukiko duzu egun bat jai eta bi balin badira lau, horrek esan nahi du ja eiza piezak bihurtu dituztela inungo eh humanitateri gabe eta nahi dutena egin dezaketela beraiekin oso oso grabea Dudari gabe e, benetan sal, salagarri eta grabia da e, eta sentso horretan zuek alde batetik salaketa egiteaz gain e, eta argia jartzeaz gain baita ere eskarri batzuk egin ditu zuten gauza konkretu eta zehaz batzuk, ezta Bai, e, lehenengo eta behin, e, ireki dadila, ikerketa zentzuzk, bueno, zentzuzko bat darkatu, zentzuzkoa ez ditezen nahi, baina ikerketa e, sakonean egin dadin ikerketa bat, zehia, ja, deniz itxasok e, Espainiako estatuko gobernuaren ordezkariak hemen e, gipuzkoan, esan du, e, akatz bat, e, zentzugabeko akatz bat izan dela, eta eh eh disiplina espediente bat irikiko zaiola persona honi guk dugu hemen egin berdana da ardura guztiak depuratu ikusi hori persona horren okurrentzia izanda izan den edo egituraz ere komisaldegi honetan e, politika arrazista eta neurri arrazista batzuk plantan jartzen diren eta ezli guke harrituko ze finean begiratzen badegu Europara begiratzen badegu migrazio politiketara eta muga politiketara eta Estatu Europarek aplikatzen dituzten politiketara, gure kasuan bai, frantzia eta bai, espainiak, etzaigu oso zaila iruditzen lotura bat egitea politika horiekin eta e, em, persona honek e, esan duenarekin eta egin nahi zuenarekin. Hau da, guk ez dugu uste, okurrentzia, indibidual bat izan danik alde batetik eta beste alde batetik e, goiz guztia damakit eta gogorra da zinaidet hartu dezagun pixka bat dimensioa zer egiten ari den hemen persona migrantekin paperik ez izatea falta administratibo bat da e, gidatzeko multa bat eukitzea falta administratibo bat den bezela ez da delitu bat eta begira zetratu ematen ari zaien kanporatze ilegalak etzai eusten e, zirkulazio askatasuna, e, tratutxarrak jasat, jasotzen dituzte, arrazak jasotzen dute, ze azkenean persona razializatuekin bakarrik egiten diren edo e, neurriak dira, eta bar, eta bar, eta bar luze bat. Azkenean, gure ustez, bidaso alde hau bihurtzen ari da, pixka bat, iruditzen zaigu, politika arrazistak nor arte eraman daitezken haren probaleku bat edo laborategi bat.